إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا <محيص> عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديد فالندريمة ينبطًا بر الله سبحانه وتعالى Ate falendorojmë për e ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe salamet, për shëndetit më të mira, me pengamberin tonë të dashër, Muhammedin, a.s. shokëve të ti, familës të ti dhe shdo muslimani cili ndjekë rrugën e ti më të mira, dhe në ditën e fundit të ksebote. Të ndërurveze dhe të vazhdojmë në ciklin e diteve të shtuna, ku jemi me një tem të re, që ka të baj me veprat e zemrës, me punët e zemrës, me ibadatat e dëdhurin më zemrës ku tham se do të ndalemi me lejin Allahu te bareke ve teala me një vark të veprave të zemrës nga më të rrënjësishme për hyrë dhe për sicën sitësënënve, për sicën për përitëror do të ndalemi me rëndësinë që ka me shkallët që ka me besën që ka me frytët që ka kështu më radh që të jetë një lloj mundësie për ne vetë që punojmë me veten tona të përmirësojmë veten tona i kthejnë, Gjellë Gjellë, kërkuar, të kthehemi Allahu xhela xhela sikur që na ka kërkuar Zoti Jon te bareke و تعالى. Pas para hyrjeve që i bëm mbi rancinë e veprave të zemrës, filluam me ë veprën e parë, e cila është e para dhe e fundit, e para dhe më kryesorja, ë ajo është, është sinqeriteti. Vepra e cila Allahu xhël xhëlali ka kërkuar fillim dhe mbarim është sinqeriteti. Por ne kemi përkthyer sinqeritetin dhe gjithmonë do ti përmbahemi aty në rezervave të cilat janë në mes ë uh, gjuhës arabe dhe gjuhës qëllë është dhe gjuhë tjetër, po në këtë rast gjuhës Shqipe, pro ne kur bartim termët prej gjuhës Arabe, prej Kurani dhe Hadithit Muhammedi sallallahu alai sallem, normal që i zgjedhin fjarët, ndoshta më të përafërta me Kurani, po kjo nuk i bije, që shprejhja të cilën ne përdorim në gjuhën Shqipe, së është në kuptimin e plotë të cilën e aludonë edhe e ka për qëllim shprejhja në gjuhën Arabe. Andaj, ë këtu normal ka shumë rezerva dhe shumë dallime dhe shumë domethën në kuptim të cilat nuk i përmban fjala e e ë e... gjuhës shqipe për shembull apo turkja apo gjermana me të cilat do të qoftë të përkthehen. Për shembull, e kemi edhe të gjuha e, edhe të fjala ikhlas. Ne juna robi ikhlas nën kuptohet raporti i pastë në mes robit dhe Zotit, në të cilin nuk dorëhin kurkush, në të cilin Nuk ndërhingur kush dhe Arabi e kupton nga gjuha apo nga emri i khlas ketë këtë kët mana. Dërko që përshemullës i thudikujt i sinqertë, nuk nuk e në kupton ketë këtë tërsi të fjalive. Përshër asyje përshka këmangësit që e kanë gjuët e tjera. Andaj gjithmonë kur përkthejmë në diqka, ne e gjem shprejen mët për afert e që nuk i bije asë njëherë se kjo shpreje është e tëra mështë. E cila e ka thënë Allahu apo pengamberi sallallahu aleyhi veselle Andaj, kjo edhe obligon përkthimin me komend Përkthimin me shpjegim nga se nuk përktheher Shumë për e tërmër në Kur'anore Dhe për e tërë është edhe fjala ikhlas Edhe fjala ikhlas Ikhlas e që ne e kini përkthit sinceritet Qiltërsi, raporti pasër me Allahu të bare kjo dhe tjala është vepra ma e kërkuar në Kur'an vepër e zemrës atë cila ka dër reflektë të veta në veprat e trupit. Andaj dijetarët kanë thënë se emri i Xhlas është përdor edhe për veprën më të madhe në Islam, doaj është besimi në Allahun 1. Andaj surja Kul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, për të cilën kanë thënë Ali Salatu selam është 1/3 e Kur'anit. Qëfar që që pa e më në kjo surë? Suratul ikhlas Suratul ikhlas Mirë, e më një sinceritet Por shembul Nëse ne e përkëthejmë buk falisht Genë bërgerme, shkrojnë për shkrojnje Këtë surë, si kur që kemi në mushafin Me uh, në nënshkrimin e Othmanit radiallahu an Dhe me botimin e tina Nëse e përkëthejmë surja e sinceritetit Ti nuk e mërë manane plot nga kjo surë nga emri. Por çfarë shihë, gja se termi sinjeritetin kët rast nuk harmonizohet me atë që ka, ka në këtë surre. Gja se termi ihlas në këtë në këtë surre çfarë do të thonë? Do të thonë se këtu flitet vetëm për Allahun pastër, pa nyolla. Pra, është cilësia e Zotit, është emri i Zotit, e cila nuk është përzimën diçka tjetër. Gja se kjo surre s'ka nuk flet për kërkanje për veç Allahut subhanahu wa taala. Adose siç ka sa është më ndërci, që ne termat kur'anore, termat profetike ti mësojmë në gjuhën Në gjuhën qështë janë qashto Dëma dje, popullë i jonë Ka të rashëguar një vark Fjalesh Të cilat janë shëriatike dhe gjuhën arabe Dhe kështu ja o kanë shpiku Hoxalarët më herët Por shemull, ta marim një shemull Po shemull të ne e ndë përdorët Por shemull, për abdes Me mor të hret Apo vendit ku pastrohet për, për abdes Për, për namaz I të thunë të hret dhe ende përdorën dhe është shpreje cila uh, figuron uh, përdorët në shumë prej, prej uh, poplit tonë dhe kjo që farë argumenton se një numër i madh i termeve që janë shpeguar në fe kanë beta shushish janë por që farë arshyje dhe zërë nga se s'ka sinonim nuk ka sinonim emër i cili ku thuhet, kuptohet e njëta kuptohet e njëta përmendëm në ligëratat e kaluar a shkallat e sinceritetit Shkallat e sinceritetit Tri shkallat së të kishtë e përmen Ebu Ismail el Harawi Djetarë për djetarëve të muslimaneve Me shpjegimin e Ibn Qajim El Gjozi në ribin e ti Mederic e Seliki Këtu e theksojmë edhe një hergëzër Ndërveprat më të rënsish Në në islami janë veprat e zemrës Madje, Allahu ditë në kiametit Ditë në kiametit Po nuk i ka funksionu Dikujt zemra Kretë punë që ka i ka bonë në dunja me miliona qofë natos i bën kabull. Andaj kjo e ka rancinë e, e, e veprave të zainose, këtë është e kuzuar me këtë. Këtë është e kuzuar me këtë. Ti çka dush bash, kush do ta shohim sot nga Fjalti ibn Qaim el-Juzijes edhe Ibn el-Jauzit, rahimahullah. Allahu Allah, i mëshirovchë të gjithë dietarët e muslimanëve, do shohim se kanë kanë përdorur shprehje tamam por shumë kanë thonë, nëse nuk je sinqert mos u laud. Mos u laud, Ibn Qaim el-Juzije thosht për edhe më trant. Thotë thot, si dush punos, si dush mos punon, nëse s'je si në jetë kodeqe. Je. Do sa i sinqert edhe në gjum kura paguhet. Ai ka lomë flet, por oj sinqert, ai edhe gjumin që ka e ban, Allah ja shkon vepër. pse? Po shaq sinqertëti që ka në e zemër. E shkojë Zot. Kjo është një vepër shumë e madhe. Ka njerëz lodhë që lodhën e raskapitën, mirpoq janë sinqert. Punojnë për hiset, nëfsit, për hallkë, për mua pa, për Facebook, Instagram, X, TikTok të marrë dhe këto nuk i di më, zëri i Allahu subhanahu wa taala. Andaj zemra është Vendi ku shikon Allahu të ashtu si e formuloj fjalinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi veleyhi inne Allahu tebarake ve teurd na marni pjesë sinqeriteti, nga se nuk dëshirovoj të zemi kalu xhorrat, mundi teorike. Dësherojmë që nga ajo që uh, Allaho, ka zbrit Allahu dhe ka zbrit pejgamberi ka thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kanë shpjeguar dietardh që ne të mundojmë të ta bvojmë mish xhak, ta bvojmë damar, ta bvojmë lëkurën tonë, ti kuçor saba, isheni parë me sku Çuçi kanë punuar me sinqeritetin. Kur të bësh me flet, çuçi kanë punuar me sinqeritet. Nëse vdes, a kisha shputur sot me çka sinqeritet çka e kam sot? A kisha shputur te Allahu subhanahu subhanahu wa taala? Po ti angazhimi 24 7 i Joti, sinqeriteti me Zotin tan subhanahu subhanahu wa taala. Do doli me një kaptin mbirëndësin që ka sinqeritetin në në fe. Pastaj me frytë. Çka nëse njëri oj sinqert? Çka fiton dhunja, çka fiton axirat? Pastaj do të shohim se sa i vështirë është sinqeriteti, pastaj do të shohim nga lajmet dhe njoftimet dhe ngjarjet e njerëzve të sinqertë dhe lajmet dhe njoftimet për njerëzit dhe biografitë e njerëzve që s'kanë qenë të sinqertë. Dhe kë gjatë të plocohet fotografia dhe shireti i i sinqeritetit. Ëh rëndësia e sinqeritetit buzëzëve dhe, dhe pozitave që ka në fe është shumë e madhe. Do të përmendin disa prej pikave tësat do të na dëshmojnë rëndësinë që ka sinqeriteti në fen Allahu subhanahu subhanahu wa tjala e para të dërua dhe zërë është se sinceriteti mbani men këto fjalit kryesore pasaj ato shka i shpjegojmë kanë përqëllim zbërthimin e kësaj fjalit kryesore sinceriteti dhe zërështë hakikati i islamit përmbajtja e islamit me të cilin islam Allahue ka dërguar pengamberin sallallahu alaihi sallem dhe të gjith pengamberot prejtë i parit dhe, dhe i fundit pra tanë plus sinjeriteti keni paradysht i xhlasi i xhlasi sinjeriteti është çdo pejgamber që Zoti e ka thutë popullit vet kërkesën e parë që ajo po popullit vet që i ka thonë bohu i sinqert me Zotin kjo kërkesa e parë andaj nuk kalohet kërkesë tjetër pa, kal, pa pa, pa kështu çdo me çka të kërkesësh e ashtu si e anashë kur e kuptojmë ne se kërkesa e parë e çdo pejgamberit dhe vulës pejgamberëve alayhi salatu wasalam ndaj popujve të të tërë dhe ndaj këti ometi të ndëruar pre janës Allahu gjellëvala është sinceriteti atërë ne e kuptojmë sa rënësi ka sinceriteti thotë uh, shekhu lë islam imnu të imi rahimahullahu të arë në përbledhën e fetëfavët të ti në vëllimin e dhetë thotë el islamu hua list islamu lillahi la li khajrihi thotë islami ishë dhe shërë islami ketë këtë tërësia të e madhe e fejës Allahu subhane vë tjara për të si në Zotit ka kryu një verëzin nuk lëviz il, orbit rrath në qil në to nga që liza më e vogël dërte më e madhja nuk lëviz nuk lëviz nuk lëviz nuk lëviz nuk lëviz nuk lëviz nuk lëviz nuk lëviz nuk lëviz vetë se Allah e ka kryu përqëket islam përqëket islam e qka është islami thotë që i khulli islamu të emije për para Zotit të bada keo të tëra dhe jo dikujt tjetër. Dhe jo dikujt tjetër. A që këtë definicion, ju kujtovët që farishte? Definicion e i? Sinceritetit. Qëka ishte sinceritetit në fjarët të djetarët muslimanë që i parmenë në filimin e, e sinceritetit? Që punën që ka e banë, ti, me e pastru nga ketë njëllat që ti ta kësheba ketë vej për për dikant tjetër, për vetë Zotit, dhe tja drëzoj Zotit. Mos të krenohësh me ta Mos të lasdrohësh me ta Mos të mburësh me ta Pse? Sepse gjdo mburje Krenari, lasdri, lasdrosje me këtë vepor Kjo i beqit i si keba para Allah E keba mu lasdru me ta Ekshë të marat Andaj, kjo definicion është Definicion e sinceritetit Thot, sikur që ka thënë Allahu gjele gjelelu Në surën e zumer Darab Allahu me thelen Regjulen fihi shura keu Mute shakisune, o regjulen selemen li regjulin, hel jeste u janë i me thera. Thëdë Allahu Gjill e Gjelal, dhe kjo ka që si në vëzër, surja zëmërë, surja e me kësë, në dënsinën për ingamberi, nuk ju ka shpikuhë, saave posë, shahadjejnë la ilajnë Allah, Muhammed Resulullah nga se ka posë, shumë pak kërkesë përvejpër, përvejpër si namazës e qatë i kështu më rarë. Thëdë Allahu gjelë gjelalu Allahu e ka s'jel një shembul Rejgjulen fi hi shura ke E ka s'jel një, një shembul Një njeri është Hizmeqar të disa njerëzë Një njeri e ka s'jel Allahu Gjell një shembul Një njeri O robë, hizmeqar, shërbetor Të disa njerëzë Dye ma shumë Thëdë Allahu gjelë gjelalu Mu të shakisun Këto gazdalart, shefat që e kanë kete robin, të kejt e kanë bashkë, supozoj dy, tre, pënsë, pes vete e kanë njëri hizmeqarë, të të pënsë e kanë hizmeqarë, thëtë Allahu Gjellegjellu, mu të shek isun, të të të pes shefat, i kanë shefat të veta, dëshirët të veta dhe shpajtonë në më mëzveti, thëtë Allahu Gjellegjellu, u arë gjullën edhe njëri tjetër, shenë bëg tjetër, se lëmen lirë gjullë, është sh Heljes të ujani me thele Thotë Allah u gjele gjelelu A e kanë gjenjë njësoj këtë të dit? A e kanë gjenjë njësoj këtë të dit? Jo E këmi shpiku dhe zë këtë qembo Një njëri punon vëqë për një njëri Edhe një njëri punon për 5 njërëzi A janë njësoj? Jo Vëqë kishë ka punon për 5 shefa e disfashtrejsi ka Një një shefi thot dil Kjetëri thot hin Një një, një thot këce Kjetëri, thot ullo, kjetëri, thot puno, kjetëri thot Mësë punë, që ka të me bëhë kjo, vëzër? Që të bëhë kjo, pësë ga, gazëlari ka Zdi që ka të bëhë? Tamam një shefi thotë diqka, kjo kjetëri thotë jo A kjo kjeti ka shefa? Kjo, vëzër, thotë i bënkaj i me gjëzije Zotë e ka s'jelë këtë shembul për me të regu Se kjeti ashtë të zotit që shtu i njajnë Hanta këna që si njërë këtë shefin Hale mësë anjë atë shefin tjetër Tamaj e pajton gruajën i Xendialit, tamaj e pajton Dialin i dela të duçani problem. Tamaj i del duçani del, del krijatori. Edhe njeri, çfarë thot, mutashakis, zdem e kanë, kan, andaj zot, të isha një zot, po tamave drejtova kët dolky. U ç'shto e ka donja. E u aragulen salaman li rajul. Edhe njëri tjetër, që i ka takon shembull i Zotit. Një njeri tjetër e ka vesh ni shef. Piati vesh me rurdhë. A shumë let e ka. Dhe atë e shemë njëri qëtë, se, se ati nuk i bëjnë dy veta telefonë Njërë dhe qëtë, a e krytë e bunë po, i lirje Së mundë e diku shmarë në thënë, ka dalë se unë së pajtonë me këta Kjo shemë u li i robit dhe zotit A i cilë e ka veqë Allah, a i s'ka të lashe Se a i ka veqë Allah, a i e di Por shemë u të e shafë njërin, i cili ju ka dërzua Allahot me namaz A i e di se zotin e ka, Allah në ka zot vetëm Kur thire haja alës salat ai ka thon shefi ai ka thon gruaja ai ka thon baba ai ka thon nana ai ka thon fëmia hajde se po mduhesh diçka kjo është selam kjo është, është dorzu për para Zotit atë nuk e ndërson ka hi koën namazit mu mlet kët dunjaja me thon abat çu do duhesh ki dinë të të veni vet pse se është dorzu edhe ti e shaft se sa i çet është keni pa as njeriu kur e fal namazin allah do na vë pe namazli ve hak kur të na thithë zoti që tu shih po sa i e dorzuar për para allahut dhe luala at dawn tyje kur thirë allahut Në ti e përgjith Zotit, ama dikush ka thënë, ama se kjo puna A se ka dallë besë këpuna me pa krye. Çka bën ti je? A morjitësh e kam ende puna pa krye? A kënaqesh ti je namaz? Rabi Allahu kënaqesh ti je namaz. Pse? Se thot kur Zoti është i kënaqsh ju ç'do i bani? Sigurisht ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasalam, kur dikush e kënaq Allahun ti i dhënë njerzit, Allah ja banket atë njerëz më thon mirë e koki. Ahatiu sheh di sa njerëz e ke dhe apo një shefën, atofton pothuajse ke shikosh kur parkimble. Edhe mua më bën ke rrafshë dhe këtë rrafshë dhe këtë rrafshë. A dhe shaftën e njëri thotë, ja, sa ço ashtu. Kur the namazin, s'u intereson të amazis, kërkan. Ti e sheh njëzi si respektoj ato, pse? Do të ke respekto zotin e vet. Ki përgjithë zotin e vet. Sepse njeriu natyrë ka të më respektu mat madhën. Natyrë ka më respektu mat madhën. E çka thon porat i cili s'ka më ma i mallse aj. Ai është Allahu diye el-Jelalu. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ومن استسلم لله ولي غيره فقد اشرك قال شيخ الاسلام ابن تيميه كوجده تشوكي درزوته الله ايش من ما ا كوشي درزوته الله اذا ديكو تتر باشمه اللهو اي كبا اللهو شرك وكل من الكبر والشرك ضد الاسلام edhe mendimatësia, edhe shirë ku janë kundër islamit. Edhe mendimatësia, edhe shirë ku janë kundër islamit. Si kur që ishojën veze sot, o shbojën interesant botat të ndërrua veze. Në njëarë i ka dhe njësa gjëra, do kënë zbavit se atë janë shumë, shumë dhimshme. U botat o shumë interesant. Përgjëdo sabat qovë e delë ka një putolla ki. Levizja për me elan feje në vëllënetarish fejn islamet. Kusht pa fejtë. Çafir opi se ka le aaye ka me kria konsar chafir me familie me kërkush se doj ai ku takship vë shtryston ne kur farftires ka inzim katran na tho te na mled kush do me na veh me vullnetarisht kur ki pas feti kur ki pas feti kto kjo çuditë është shumë çuditshme në çdo savak ena me pa diçka kësi gjëra interesante allah na ruit nga budal ti ya rabbal alamin dhe ruit musliman prit të çmendurë çka doin këto njerëz? Çka doin këto njerzi? Çka doin memorie? Njerëzit pa pa kur far vlere. Vazhdon perandorit, perandorit me këta ë krelacionshka e kanë atë, teraninshka e kanë atë ë madvshtin që e, e luajn. Shteti të mloja, unioni të mloja. Vallai tutën më dalë ç'është më fol. Tutën më dal më shumë më thon, e kena shël tani organizat kush do më lën fa. Jo, ka më an krijaj ka. E. A një për qafira, i mënë kërije i ka Dalin këta Këto e dhezve janë bë modelli ma Ma që sharak në dunion Vetëm e vetëm Se na fol në shqip thot Këto e janë bë modelli ma që sharak Allah u jëzofë, ja rabbel alemin Këto e që këtë e që ka do shqe i khlujsa më të imi e Këtë kush nuk i të rëzotë, Allah u të ajmen e madhë Këto e lipin mjë auknash epshin Këto e ibin Këto e dhezve në ullu bërilla, zotin aru, ja A i njeri që e shetë Zotin e vetë, a i keti shetë A i që e shetë Allahun e vetë, a i keti shetë Andaj duhet ti ruajnë familje tonë A ta ruajnë vetë dhe familjen tonë Nga këto të shmendurina Nga këto budolakina Pse? Kjo është lezër turp i marë Turp, turp i marë Andaj, që ka të shikë lësë amëdimi e Si shirkë, si kibri Janë kunder islamit Janë kunder islamit e islami është e kunder taj e shirkut dhe mendje madhsis pasaj thot Allah e më shiro thot ikhlasu dini lilla hua dinu ledhi ila jatë qëbelu Allahu siwa që këshpej ikhlasu dini që kjo me ju dërzu Allahut me din me këtë fejnë islam Allah na më nësof gjithmon me qëjnë besimtar musliman me ja dërzu Allahut me këtë sinceritetin më të blodh Kjo thot është feja e Allahut që Allahu e pranon fe tjetër. Pra emri dhe e, sinonimi i Islamit të lasht siç e ditët. Pra Allahu jëllola kur thot bahu musliman do të bëj sinqert. Bahu, i bahu i musliman bahu i sinqert. Thot kjo fe sinqeriteti osht që Allahu e ka dërguar çdo pejgamber nga të parët e njerëzimit deri në fundin e pejgamberve Dhe të gjitha librat Dhe të gjitha librat Janë zvrit me sinceritet Për sinceritet Dhe kret imanlit Kret i tharte imanit Thot janë pajtuar Se gjëja e paru sinceriteti Pasaj ka thanë Dhe ajka Ajo ka imaku Iket thiljës pengamberike është sinceriteti Pasaj thotë Dhe boshti strumbullari kur e mbledh kët Kur'anin thot wa huwa qutbul Qur'an alladhi taduru alayhi rahahu thot dhe kët Kur'ani nëse mbledh, e mbledh thir sinqeritet po u sinqert me Allahun xhellal xhellal jelalu alazajapor çnim e kuptojm nga sinqeritet është se kët fe është sinqeritet kët fe është sinqeritet andaj kur i thuat dikujt musliman o ti provu më kanë sinqert a arrin në diçka tjetër ama ai kur të ka thon Jamë musliman, po dhe më pojë sinqirë Andaj, pas sinceritet, vëzër uh, Hyjet nga labirintet e një fakut Nga labirintet e një fakut se, Sepse një fakut, vëzër, është e kundër të sinceritetit Një fakut është njëll e cila është e bënësh me kufër e jashtë me fe Abo është pas sinceritet Kjo është e para E dyta, vëzër, është se sinceritetit i klasin në këtë uh, rast është natyra e pastër që Allahu i ka kriuar njerëzit dhe me këtë sinceritet të mba atë feja. E gjyta, prejënësis, që ka sinceriteti është se njëri vëzër mbazo i sinceritë. Mbazo i sinceritë. Para se të citojmë nga fjalët e zotit dhe fjalët e djetarëve. Njëri vëzër lindë i sinceritë. Thotë pe nga meri sallallahu aleyhi sallem, ma dhënësë ka nëzëri më muslimi, njëri vëzër, Thot kullu me uludin ju lëdu alël fitra Si cili njeri kur lin lin fitra Dhe kemi shpeku këtë hadith të ateizmi Qysh lin fitra? Qysh lin fitra? Oshtë qatë nivell i sinqert njeri ju Qër? Oshtë qatë që i pasë tërë në gadishmëri me pranu qka i jipët Dhe gjëja me e pasë qka i jipët është islami Andaj ka thonë bë nga mirë alë i salatë dhe selam Fe e bëvahu ju ha u i deni Baba e nana e bën nje hudi Babë e nana e bojnë krishterë Babë e nana e bojnë me gjusë Mi bëzra, kini në menën Psef mi e a pranën minjarë fejnë e babës E vetë nanës Shqitë se linjeri është e, objekt që deri në një Periud Të pjekurisëve të Dhe pastaj nëse nuk ishejlën Sujë si, për janë nësallahu të bare kjo e tera I shkonën fejës babës pas Pse? E vetë nanës Kjo vëzë nuk ka tjetër shpëgim Po sajo që kanë përmendjetarë Për mua joshës është shumë i sinqertë. Dhe nga sinqeriteti i madh që, që ka, ai e marr të gatshme 100%, çka çka i tha baba dhe nana. Sa i nuk mundem e paramendoj se baba dhe nana e nana rënë. Kta ka, kush e ban kta? I sinqertë. I sinqertë vëzën, i sinqertë i beson njerëzve. E hipokritia i rënë njerëzit. Sikur që i ka thonë Abdullah ibn Omerit radiallahu anhu, ku një ditë për ditëve, ë e shefni Izmeçar që ka ja ka pas ka qen shumë i devotshëm ka në kafën ka e namaznatë dhe kur e ka pa atë fal namaznatë kur açon sabah ka thon shko ti e Ilir, mos je robë. Do të na dvakt me liru robun, çka më dhan diku 30000 euro. Kështu ka. Do njëri ajo robria konë shumë me ka shumë e para të vlojë. Oshmi ia dhan 30000 euro, i dhan shkolël Iliria. Dhe kur e shohim i kafazë do Izmeçar ti, dhe ka nisë se si çeli ka dhan, a ka dhan kodi për muliru piksa na, ko ka namaznatës kam fillu këtë me fjalë të mazdhata. Amba i parë ka qenë sinqerisht të thejë që nis me bë ma formuliruë. Edhe një ditë për ditë i vin dodos tavllaj me Omer dhe i thonë o Abdullah, këto të ertë janë të bë namazin mulirupi ti. Jo, ç janë të bësi ai ja pari për Allah. Çka fa vllajmë Omeri? Ha? Men ghashna fillah kush na mashtron për Allah in khada'na. Men khada'na fillah in khada'na kush na mashtronë me Allah na mashtrovi. Se shumë unë jam sinqerë unë, unë jam duhet pa në namazli Jam duhet pa që e dofejem Unë jam duhet pa që e dofejem Unë jam duhet pa në satelit të aspion Unë jam duhet pa në matë pun Unë e shumë të jashtë më në tane Kripa të zë një thotë Ja unë duhet me zbulu kusha Po ja, të jakun të zbulu në puna na Ti nuk ki Qka fali sëra dhe sëra Mu mjaftone jashtë mjë e njerëzve E të Allah e kanë hesafin Ajë qka falet A në kurar Abdullah uh, Abdullah ibn Abdullah i Abdullah i djali i i një seluli i qëli ishte muslimani sinqer edhe i tha ja Rasullallah mështë dënë me vrabë për në tem tha se i di që mëna fikë kër tha për në shëtë dënë me vrale më muet edhe në fund për jomsa me dëgjoj edhe në fund qëka i tha tha jo qëkojnë se qëka i tha tha deri sa ajna shtirët nejeve në këna musilë mirë me ta atë bësqesh një anë i ti po bësqeshi nëni thatë po ki mëna fika me vla anë E një një heudit e bëjnë në mërë i sallatës e alë shëllëm, a i shë e ishte mas dhomës vetë, mas përdës. Edhe atë e thane Esamu Alek, e jabë al Qasim. Esamu Alek, esamu Alek, lamë jakahek, duke ziku selam, esamu Alek. Edhe a i ka thane u helbopsh, helmi të raft. Qështu i ka thane? Helmi të raft. Edhe përështë e më shëllën, allë alë kërë, edhe të uje. Ama atë e janë në bojës sikur, snaniti apo bejni dhe po altjamni te muta bash te jamni te uni nidata te jamni te mu ai tash nite, un, un ta, mu. edhe tyit ko e tash nese ka pas per celimin selamis selam i u ko nese ka pas per celimin helmin helme do ti ko emi do se se nuk dove son kalla kada se une e nici e haket lamin mu qsom mir beti me lamine e tekmeve meru ti ma me ato tash fasi njerzit ande ta penga be selam djalit timin selulit jo ma tha derisa aj na shtire se hun jam muslimane une do aloda penga se madnat as duke na me Me Njërën i thotë, e kur kamu zbulu ki? Zbulu otë kur Nuk zbulu otë kur Për shka ka krihu vëzër Allah u gjenimin Disa një vëzër Me Nëmonë, që i thonjën të kamur hëjrësh Kamur hëgjum Ka dhalë Allah Ka dhalë, ka dhalë Ka dhalë si nukatë me qefin të në tëmë kjo I ka vraj 500.000 janë gjerë Dhe kur kujtë kur gjahë Janë të ivran nga zafmit Allah u gjenu gjelalu hu I shkatë rovë dorën e zullum qarë ya Mos më smendoni, mos më ndoni se Allahu reagon me emocionet tona. Vullai më pas reagoi pe emocionet tona, shiritin e parë që kishim parë në Facebook se ka mirë dikan. Muk paskan Allahu që me emocionet tona mënia reagon, na kishim, "O rafsh, më kish po'kei, okay, ketë do të vëm." Amë jo. Jo, në, Allahu nuk re, reagon. Hajjaj, ka thënë prej ë zullumçarëve të muslimanëve 4000 dietar, por në ditë i ka vënë. 4.000 dietar për një dit i ka vra A bëvaj një zëverin e ka vra Si se hapë A e konë se hapë Dhe një zëverin Kje e ka vra 5 ditja ka majt Kryen Tekt për trupit gjabe Dhe ka thënë kushtu më gënë muë E që është ka e gjen I ka terrorizu njërzim me Që, që shmenon, dhe, ka ndohë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Si kit njerëz të normalë që desin. Çi si kit njerëz të? Dhe, dhe shikoni vetë, lexoni historinë e kriminalëve të Botror. Tulumçar, Palandor, Vrasës. Kush nuk i çish kanë dek? Kërkon se ka rok plumi, kërkon se ka rënë bomba, ka dek kaos, si masmirtit. Sepse Allahu i mjekullon syret e dunjë, por ndryshe njerëzit e Zotit me paspara reagimin e Zotit mirëherë. Thotë ibn Kaajim el-Xuzije, skishme Çafirdok. Bahto të e paçi po çave kur json sejeje the por sa ta bon çafira njerzit por sa ta bon madje allah e gazbit nje surë sura tuzukhruf në këtë surë allah uxhilal jilë çfarë thot çfarë thot allah te barme në këtë surë mos mukan çike çka janë dopt bëhen çafira çafirave jaushmi bën spija ti ari dhe argjendit detajale që më shpiku këtë atë mos mukan thot allah uxhilal jilë çë njerzit njerzit pëdopsiës që kanë. Ishi moh qafirë, këtë banor të dogjë moh qafirë. Allahu qafirave çota e kanë dor. Do mallom vineri vëzëta. Kemi besimtarë dhe pa besimtar. Allahu në suan zukhruf çfarë fot? Mos mukanj të besimtar të besimtarët e dogjë, që mund mjë qafirave, jaubaj, të më lëviz zemra. Unë qafirave ja u baj spija të pjalltë të anonit edhe argjendit. Amba Allahu më u dhon ças pasuri, po mësmë rok. Kur fukr Allah kë ato, kur smuja ato, kur skami ato Kishin thonë besimtarë dëllinat ta në Allah Se mirë këna E Allah u dë njerë i së provonë Sa me thonë Pa andaj, e, A jo më ja e më e më e dhe zërë ndohë në kjerat E jo në dunja A në zërë shiko fmija Fmija e mërë të sinqerë Qësh i të të baba që ashtu A në zërë për shimur Kemi morë informacion për i prindër Kër je koni vogël Dhe jeton të ima të informacion si i saks pjek ësht, kurt ledzosh, kurt msojsh, kurt studiosh, si Kur studioj, nana, Allah, una, fal, të pjekësh, kur të ledzojsh, kur të mësojsh, kur t që baba ka ndodhë mësane thë u babam babam i mirë nëma do se nësë ka të të mamë ndoshtë as i ka dit që ka ndodhë dhe se kjo se ti i ke mërë të gacme apo ti diri sa i ka fëmiki me nukë i ka vampira që ku që njemi na ka të të me vampira me se me na të të me Allah ka të në mosët del vampiri po përse vellab ke dham del vampiri të të të të të të të të ruju e po kështë në mërra po së ka ndit n Edhe pse ja ndo me jelesën mendoj që ka vampira, totalienat. Kto mendon alo ka dhe vampira, ka meta i, i vogël kamës, do me doti pi vezhlijes. Po të ka thonë i shkenstar. Të vëzëm mesin vezhël, sepse nuk kanë Kur'an. A është ka Kur'an dhe zot? Ai besim vampirave? Tu të vampirave, ka dal macja, po mngjir dikush, bundanin dikush, ka liena, shçan këto zot. Allahu u jililë o zot, e kasbi kët Kur'an që njerzit më dal për kësaj për kësaj gjendje. Andaj sinçeriteti i djalozë, e dytë, është natyra e pastër e, e njeriu. Kur fillon njeriu vëzën e murrit, fillon me e prishkë sinçeritet. Andaj ti e shef fëmijën në vësht, i thuaj, a e ke boshteta apo të po? A e ke zgjotën ti? Po. Kur tani se pak më u kriju egoja, fot vlavë gati. Pse? Se ka vëlu tashmë një pak vetën. Kur di vaja 15 vjet, çka thot, ja nisur ta pshtille, ta sillë. Pse? Se të të e vërëjnë se tashë këtuja këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë e egoja Këtë këtë këtë këtë e egoja E lesë sinceritetin anash dhe fillon me jetu për vetë vetin e vetë Andaj thotë i bonkajim e ljozije Nuk shpoton të Allahu dikush Dhe i risa të këpu të mes ti dhe egos vetë Vetja vet dhe egoja Pa e këpu që të me e gjujt egon Askus nuk shpoton të Allahu Subhanehu Subhanehu Edhe kjo vëzër, e kemi të quët Falona mosobën me Ramadanin e Rabbul Alamin. Sure Yusuf, shbeqom këtë. Mfun Allahu çuçi shpëtoi Yusufin. A tha ke më që nuk e ai ke forrat o kompi asaj mahalla që kur çonë mashllon kërkosh. Jo, jo, çka tha? Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Ai si ka sin për robët e on sinjet. Çka thash? Innahu yattaqi wa yasbir. Çka tha Yusufi për vetin? Tha kush i tutet Allahit dhe ban sabër. Këtë tutë Allah dhe banë sabër Allahu këta shka e qujti Pa këta e këna ropë sincerë Për shkëta e është pëtum Ana dhe zër kanë fanë shumë për e djetarëve të partë muslimanëve Ku vënohë sinceriteti o si shpat Aja prajtë Ska mundësit sinceritin mësë më ju pranua Fjala fse Sefse sinceriteti dhe zër është autoritet i fuqishëm O është autoritet i fuqishëm Thotë Allahu gjellë gjellë në Quran e surën e dherijat Vama khalëqtu l'gj nuk i kam kryuar e gjinët edhe insant, pos që të ma adhërojnë. Nësurën në lëbëjnë ajetë i pesët, Allahu të barëke vëtëala, wa ma umiru illa li ja abudu Allahe muqlisina le huddin, huna fa, të dhe Allahu të barëke vëtëala, nuk janë urdhruuar një rëzit, pos që Allahun të adhërojnë muqlisinë, me i khlasë, me sinceritet, në fejnë, të cilën Allahu gjilë aja ka zëgjënë, huna fa dhe Të drejtuar ka Allahu të bare kjo Hanif, ahnef Hanif, i thojnë Andaj thojnë anaj millete i burahime Hanife Qka është Hanife? Hanife është uh, Kur njeri ju uh, e, e merë një hekur Edhe e lakon vështë me një an Edhe kur provon ti me lakon ka anë atjetër S'lakohet Hanife o që kjo Kur diçka shtremohet me një anë Dhe rrimo vështë këtan E Allahu ju ja e ka përdur këtë termë Se ka përdur arabot Kur diku shkëthej edhe vështë me një anë Allahu mësub mukteveç ka Allahu do të mos mëndruas nea. Muksi ka qibla e vërtet, ka pejgamberi sallallahu alajhi wasellem, ka sahabët e neislam, ka imamati muslimanëve dhe mos mëkëshir diathas dhe majtas. Kjo është gozar hanif. A, a ndaj në shumë rajete kanë ardhur se Allahu xheleljalu ka kërkuar nga njerëzit kërkesën krijesore e cila është fitra, me adhuro Allahun te bareke vetala, siç e thësh. Ka një hadith, hadith kaqsel imam Muslimin ka Ejad ibn Himar radiallahu an Pas kado juat pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam duke dhën hadith, ka than pejgamberi alayhi sallallahu selam, ka than Allah subhanahu wa taala hadith kutsi, wanni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum. Unë kam krijuar robët e mi të pastër të gjithë. Krejt robët e Zotit janë krijim janë ka Zotit. Pasaj dallshitën, pasaj humi rrugën. Atësa fillim çuçi janë dhe Zot? Fillimi janë me me atë që ka krijuar Allah subhanahu wa taala për për Uh, Pasër tijes Transmetohën nga Omer Ibn Khattabi E këtë hadith E këtë uh, zinjir E ka Transmetuar Imam At-Tabariju Ibn Gjeri Rahime Ulan At-Tesirin Etina me zinjir të sak Nga Omer Ibn Khattabi Se një një për ditve Omer Ibn Khattabi Ka kaluar nga, uh, nga Muad Ibn Gjebeli Nga Muad Ibn Gjebeli Edhe i ka than uh, Tregohën më Muad Sin bahët Kjo metë Qile ashtylla kjo metit Ka than Me tri Pra qysh mbaat kjo fej Qysh mbaat kjo metë Qysh mbaat Ajo me të sinë Allahu Gjelolla e Kasbrit neve Fej Ka than Tri Me tri qështi mbaat Kjo feja Dhe zër këtu vini re Ka përmen që i khullisamut e mija Në shumë prej fjalimeve të ti Se fjalët e sahabeve E janë në rezumeja e asaj Qa e ka than një djetar Me fjalët e gjana Sahabja e thot Fjalët e shkurta A e merë këtë Kur'anë dhe lexonë, një nga këtë kjo thotë, Kur'anë i ka dalë me qëtë tri rezultate. Kështu vëlezer sahabët i nxedin konkludime. Një ka thonë, o merë, imit khatave dhe vini revë dhe zërë, kemi këtu, dy autoritetit larta, se diskutojnë në me zveti. Jo shikur sotë që e ja bërë, thotë, kej në mbledhë në dy vejtë dhe shtu po folë në përfej. Ku shi jeti dhe? Po kam qef me folë. U ka po tashë, e këni Talë i me fejo vëzër, talë e A i këti të thot, po leve se i sinxerë të ka qëfë Po përse vëllas me merë gërëshonë me pare njerëri Po qëlle në ordinancë Këtu hapë në zemra dhe mshërë në zemra A i sinxerë, qëlle Këtu, që këtë vëzër Këtu Amrën Khattabi me Muadim në Gjebeli Që këtë fole Këju vëzër, sa milion e informatikë o këtë jetëri Muadim në Gjebeli Alim, Amrën Khattabi Alim A Në e ka qela gjë një akon, Facebook, atjetin Instagram, atjetin Twitter, atjetin TikTok, atjë dhe nga bledhën me qëtu po folën nga për fej, edhe mësa një copa, kur nga tronë, hëgjo, e jo, ja, hëgjo, nuk ashtë pese, e budodhullë qëve, atjë dhe se nga nga trukëtu, jo, jo, jo, jo fejave droshtë serioze, fejave merëd nga burimi, fajë me nga Kur'ani, ai që ka një Kur'anin, ai që ka një gjuhën Kur'anit, ai që ja ka studiuar Allahu i جل جلاله kreet ato çka Allahu te barekehu teala i ka zbrit. Dozë do mos dëshmërikë urgjencë. Vallahi urgjencë. Që muslimani më ngrit vetë diën ku e marr fëra. O dozë dashit si se vetë çka del tim Facebook i me Morfela. Asici diçka ti të pëlqejn Facebookin e Amorfela. Asici diçka ti të den TikTokin e Amorfela. Asici diçka ban xhurm ti që më dhan Po çogo, që juri më to bor. O zë nanë det që na vdal përpara Zotit Xhelalul. Ne kemi u pozicis për siç e di. Kam vetë Allahu, ja pse, pse nguke kët? Kush ta timen nguke kët? Kush i dha këtë të drejt fetare dhe të drejt me fol në emrin e tij, si kush ka thënë Imam Shathubiu? Wallahi nuk e jap dikush në fetfanë në emër të Zotit. Vetë Allahu ka më marr llogari para këtyve. Kam i dhënë pse thave këtu ashtu? Ku kum thandën ashtu? Haj ka dhom ku kum thandën ashtu. Dhe kur të folë dikush në emër të ngama, më s'kam i thënë pa ja Zot. Kuku më thallën e ashtu? Shehu çdoanë me zonjën, pa kurfash studimi. Ka thonë thot penga me samë ka lexuar gjë për kthim. S'ka thonë penga me samë ashtu. Vallahi s'ka thonë ashtu. Sepse as ka fol ship. As turçe, as gjermanisht, as anglisht. Ata shehmar guzimën dhan ka thonë. Shehmar guzimën dhan ka thonë. O vezon na pin Shkup në Tetovsun Mirmiveç, aj dialekt tjetër ka. Pin Shkup Kumanov kanë rëdhëna çuçi thoni be ju këtu se nas, se dina. Pin Shkup ngostivarshën Mirmiveç. Apo, mos folati më skuqën mos ani ka korçë atje, ka ka Shqipëria. Do ti dëshmë të thonë, bënë ni për kthis tur. Unë s'e marr dash ka volkë. Dhe kjo vështirësh natyrsh me apo. Ky shkon e fol gjumë, e cila është ke të kompletë dërgju. Çë ça thot, çu do ka thon. E lutem Allahun, Allahut na ruan. Dhe vështirë kjo është boh shumë çështje serioze, nga se kjo ja ka dhënë mundësinë kjo. Me 600 denar internet një muaj na torturon njëri. 600 denar internet Neën aturduron tan shumë njëjtë fjalë aty, duke thënë se çish të feja, më... bile bile janë domoshta më shumë thoin. Ajt hajt mos i ngoni do xhallarsh ka thonë veç hoxha, ka drejt me fol për fe. Keni bakur domë me banalizuar më dashurin. E kush ka thënë me fol për fe? Te hoxha s'ka drejt me fol për fe. Kush ka thënë me fol për fe, ozet? A e kuptoni ku ka mritallja? A e kuptoni se kena zbrit në një nivel mos s'kiç ka thonë? Ajt diçkë ve kjo. Ajt hajt mos i thuni veç doktorëve paska drejt me dhan. Haba, na këtu çka jeta këtu. Çi çjo çovo kjo. Ki kerrin e radhës se ai hap kerrin e radhës se ai posa automat kanalikut. Po te do jo si çolli, se s'jan tudit. O qabo guma, e motori, e derra e kerrit, masëdioze kur e çon me rregullu se sa feja e Rabbul Alaminit. Qala, kiket na, kjet kena fot ka pak drejt. Ka pak, aba si qojë të gjë. I kiti 4-5 milion, i keti kena ka pan. Se ke thaj do të jenë ndosh dash, a, nuk ka kështu ollëzo, nuk ka kështu. Kjo fe, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thën hadith, kushdo që e komenton një ajet, edhe ja qëllon, ja qëllon. Dhe do të fun Allahu jilaluhu është në zënë. Ka thën se ja, rasulullah ka thën se ka fol pa drejt. Po ja ka qëllu, ka fol pa drejt. Aji mbi e kolojë. Dventi si njëri më thot, ej sjam të pas me bashkoj të doktor i ambë diçka të pichati. Po ta jap. Ë kujtë doktorë sot çfarë ku pas me tallon? A e bën ti doktor këta? Jo, më mi kallzoti doktorëse Çikimava. Është është krem ovale. A ka s'u të drejt? A ka s'u të drejt dikush më shkroi recetë? Jo, është ti shkon mbarnatore, ai ka këti koti mallin. I lasët i ka atë. Sot udhzimin, s'u me tallon, udhzim. Ti do po çave paord ku i kam? Po leve paord udhzimin ai ti. Udhzimin nga mjeku përkatës që un lejohet me tallon këta, pse? Po me boti me dek mase ta peshun, çka me vau këtu? E ja levoj barnatorës apo? Kështu vësë do je ditin thon, e, e, gjanem, vëzër. A, të jetë dita e katametit. Ai kamë thon, po e ku mbas vëgun a vllaj çajtorre? He injan atje. He na këti injanë, mos e zot. Ata të cilët nuk e marrin fen nga burimi. Allahu na udhëzovën a drejtovja rabbil alamin. Mi vëllëzor kjo fash është urgjencë shumë e lartë, që fen ta marrni prej atij i cili e një, prej atij i cili i rin pas asaj çka ju thot. E jo pse i cili e ka bë pazar kët fen. Kjo fe e malo vëzat Kjo është fe e malo Thotë të mërë kattabi U taku me Muadim në gjepenje Tha tregom që ish maat Kjo fe Kjo ummet Që ish ruot Tha me tri gjara E para El ikhlas Sinqeritet Nuk ka mundësi Ki ummet Mundih mu Me të pasinqert Dhe kjo vëzat Shka e shumët Në nasot në ummet Në këtë formi Për sinqeritetin Këj Këj Zhurmon uh, Youtube Ja bizinqeritetin Zhurmon E qajt Ska asot sinqert Ketën atë të fol në nësoj Se se kuptojmë që ta dhe zë Ketën nësoj në atë të fol Po së qenë atë të e boat Shka duhet 2 miliard umet që i përkacohen islamit 430 milion arab Abo Dhe me gjitha ta Shikoni që ka ndohë Për shfaros ju dhe zë Se dikush nuk ojë sinqert Allah e vish një njëri më ka një sinqert e autoritativ Dhe me pas fuqi E drejton me njerë punën Po së janë sinqert Nuk janë sinq Sinjeriteti, sikoj ka thon Muadh ibn Jabeeli. Adam e mohton meetin po. E para sinjeriteti. Ka thon fitratullahi latifatar an-nasa alayya. Sura Ar-Rum, aji 30, Allahu Jeli Jelalu e ka lexu Muadh ibn Jabeeli ka thon, "Kjo natyra Allah, o, që njërzit. e Allahut që ka kriju njerzit. Njerzit janë prishur vetë. Jan prish. Por me blen një iPhone në Dubai myjtë njerëz. Shtingen, kanon shatorën atë e pricet ata që do të kanë ta blejë iPhone-in. Apo pse vranë njerëzit, pse mbytën njerëzit, pse shkatërrohen njerëzit, pse feja e Allahut ja shpartallohet gale se kanë. pse po tham për ata, se ata i kanë mundësit. Sa ata i kanë mundësi? Ses nuk e kanë ndisur. Dhe këtë gjithmonë duhet me dalluar. Gjithmonë duhet me dalluar. Kjo fe, kjo më, ndihmohet me rabet. Na jo rabet jemi bira e fundit e kavallit. Dven mirë, dven mirë an këo me selë tjetër. Kjo fe, zot, ku janë çopja? Ku janë çopja? Unë shkoj pa çopja. Gjusë një që ka vëllë, që nga këtu umet, jo dhe umet janë tërsi e madhe Arab, umet janë arabët, në ena pas atyre Mi muslimanëve të sinqerë që ka janë Tërse pengamende këna arab, sahabët janë arab, imamat janë arab, kaq Andaj, pa u drejtu arabët, po, neve në adhim së muslimanët, kaim për muslimanët Në dhenë këtë shumë për umetën që ka këtë gjendje Ama, nuk e morë me rolin e hujë Nuk e morë me rolin e hujë Në këtë këtu bashkë më bëhë vëzër, këtë, këtë, këtë jo Arabë më bëhë vëzër, pa u drejtu Arabë kota. Në këtë më pëthënë, u këri në janë e dakurdu, këtë me ndihmuë e qështën e Falestines. Arabë thoi në alasën e dakurdu, u këri ajo ka me mezë gjakë, Se, sepse ata vëzër duhet me ndihmuë, ata duhet me ndihmuë, sepse ata janë atyë vëzër, ata, Kërë anë e ka përmenë qabën, me zhjith E se ka përmenjë, asë shkubin Andaj të rinë të veni jonë Po, të mundohëmi më kanë musliman Jemi me kretë musliman Zdut me thasi Disa prej njëzë me thonjë Musumirti me ata Subhanel ledhi esra bi abdihi Min el mesjidil harami I le mesjidil aqsa I madhështë Allahu që e ka përmenjë Në surë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Aksa o lezer Pas më të vjetë Për nga mësëm ka fal Namazin ka aksa ja Ti me zemë të shmukon aty Ama Pse je me zemë Ti o lezer Mare kështu Që ta shpegojnë nga se Shumë bre i gjera Sot duhet mi shpegojnë Shumë e thejesht Janë nga tru njërzit Ti kur e ki e një njëri të smut Allah i shalof të gjithë Të sëmurit e muslimane E ki njëri smut E ki dërzu doktorit E ki dërzu doktorit Kuj ti dhimë A tije a doktorit A doktorit që i dhimët sa tije Se e kiti familje A madhimbja jo të për atë që ka e kiti të smut Nuk bandë me thonë Rive doktor që s'ka në të ditë kur gjoti Jo jo kada, kada kada A jo që ka ti Ekipi dhimëtës që të shërojt I sëmuri jotë Nuk dë bandë me ju përzi ndor doktorit Sa i ka mund qitë A jo doktor E ketë ras dhe zër Doktori këtë kësa i puni janë arabët Arabët se kjo feja me të tëre El e ime të minë kurejsh Ka thonë me nësëm imamat janë kureshi Ska thonë shkupeja në liërë Ska thonë Nuk ka thonë Andaj shiko Doktori në venadhimët po I shala e shnojshet I shala në lutë një o zotu dhe zojt të arabë E këta i qishë janë konë sahabët e venadhimët në qatë rrugë Ama Jo ja me thonë Doktori bemi më gërëshonë se s'kanë të diti kërëshonë jo, jo, jo. Shumë në venadhimët po me Të pjesë, umetit, ama nuk i mardin kompetenca të huja Qështë jam e arti ati? Si jam e gura i gondor Ate shikovez e kjo shumë në ansi Kjo shumë në ansi që ta Që të këptojnë Që ka i tha muadhin në gjeveli? Tha unë meti matë me sinceritet Alla unë në bofë pëtisë në qertëve Mdu nja e të nashpotof me kësë sinceritet në akheret E dyta Tha E salatu Vahijel mille Ka than e dyta namazi E dyta Namazi thaon dhe kjo mileti mileti millete millet ibrahimi mufal sikur ibrahimi mu lut sikur ibrahimi andaj mileti ibrahimi do zërosh me fal namazit mileti ibrahimit është me fal namazin e një ummet që allahu s'e ka kuptuar se do të mufal çish çish mendoim në allah që ka më ndihmuar çka më men... ndon o dozat ama na me pamendu ni shok pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam ka ardha pejgamberi sallallahu alaihi dhe salam u ka vënë musliman nuk e fal namazin hin ledzo, hin hullumta, hin qka dujban, e gjejta një sahabe, s'fali namaz. Abo sahabe, muslimat, s'ka shans, s'ka teori. E në këtu met, sa miliona nuk e fali namazin, sa miliona, e nga këto të tjere që e fali namazin, si e fali namazin, dhe kje dhëzër kjo të regon se ne sa jemi afor krenarisu metit dhe sa jemi largë. Dhe këti munësh me e ba një gjiro kadale, Merën i dit, dilë në përgjamija për Vë shëtitu, në sabat Jënë drek, asë gjumë, sabat Edhe të jemërë gjevabin Matë qartë në botë Se kjo më med A du të me fitu, asë du të me fitu Me dytëre plesë që dalin me zisë mërin Pishpije në gjamin Edhe me janë dytëre tri që dalin, elhamdo e la Allah shtoft, Nuk fiton u mejti O duhet me dal në sabat Që që dhënë dalin në gjumë Kur dalin u mejti në sabat Që që dhënë gjumë At mundët buforë për të tërmeselë. Andaj tha muadhin në gjeveli, e para, si njëriteti, e dyta, namazi, e dyta, namazi, e treta, tha, e ta, bingja ndaj Zotit, bingja, ndaj Zotit, vahil isme, dhe kjo është mbrojtja, nga onë Allahut të bare kjo dhe tjela, që ka i tha mërë khattabi? Sadakte, të vërtejtën këthan. e këthanë. Dë veta e kanë dhanë, I kamon kredit këtij muahmetit. I kan dhën autoritetin e muahmetit me tri gjëra më të kë umet. Me sinqeritet, e cila është ndrushmëria, me namaz dhe me mbinjitja e Allahut El-Xelalu. E sot Allah zot me çka i mat më na punë të ummetit? Me çka? Me sot ti kur do më mosë në njëri është pjesë e këtij ummetit? Me çka e matna? Me çka e matna? Ma sjongun <clears> biçën e trellën. <throat> me ke diçka tjetër. O mos hatave dhe zot. Kura vop prisë në sinitarve. Kurobo prisi besimtarë Me që i ka matë një zilëzër? Kush pje e bëzorë ma shumë? Kush po bërtat ma shumë? Kush a i grupit veta? Kush jaban qefin atia? I, jo, i ka shujt letër guvernatorëve të vetë Guvernatorëve të vetë Ta di, që i ka fa Se punë e parë me të cilën ka me të lipu në dy e logaritë Si mën punës i emi është Namazi Namazi Banë e së madullë këtu Namazi në regullë i oti Ovaza guvernatora e kupton, ajo ka kryetarin e pesë muslimanëve. Mirpo ka qen në punë si Omer Khattabi. Çka i ka thënë Ovaza? Punë, po, është ka me të lipu namazin. Mos hanit veti të tjerat. Ovaza, na elanan janë namazin, e kshuimi me diçka tjetër e vësmi. Apo, na e vë në mekani, vallë. Në mekani. Ti nuk e veten yarı ai me Zotin. Ti nuk e veten yarı me Allahun, ç'ka i punti me Allahun që loj xhelalu. Çka më thënë? Ovaza, çka nëse këtë janë në rregull janë me tjetër. Supozojni shoqëri e cile asë njahon i piti vetave s'ka konflikt që supozaj një shëshri këjtë naktu kur kush më kërkan s'ka problem a jemi në regull jo hiq ose jemi në regull dhe zë deri sa të bëmi më Allah në regull deri sa ne Allah më t'i kena klart a në raport me Allah s'uqana vë tjana namaz anë e të amë në këtabi gjeja e parë që ka unë e veti për tyje osh qësh falet a falet qësh e fal namazin e pas taj veti për sinë tjera Në rrezull nuk i bëjmë këtë pyetje. Ambar kë është ajo që ka përmendë dietarët në këtë në këtë kontekst. Gjithashtu vetë kaën hadith nga Pengambër sallallahu alaihi ve sellem, hadith nga Imam Tirmidhiu dhe Imam Ibn Majah, se Pengambër sallallahu alaihi ve sellem ka dhënë hadith "Ed-dunya mal'unah, mal'un ma fiha illa ma btugha bihi wjhu Allah." Ka thënë alayhi salatu sallam, "Duniaja është e mallkuar." E mallkuar është edhe çka konta? Çka konta vetë? Që ke dunjaja që ka Ne japim zore munomi E mos po banat mire su bo kur Edhe për e mësëm na ka treguje Dhe zër Na ma shumë i besojna po, Instiktivisht Kuna fol i shalave do të banat mire drejses, Ka mu ban mirë Blek i bado ka të të të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Për neve su boh mi i për juve ka mu ban Dhe më ka zot dhe rejtës ka mu bas për të Përka ka boh mi Shko në dunjomi Shiko që ka than Më besniku i besnikve E dunja me le une Dunja e malkume E malkume, o dhe zë Allahu e ka malku Allahu e ka malku Këponi një dhe zë Ka shpija, ka shpija në dunja Supozimisht, a kanë hi e gjine A s'ka hi e gjine A në malkume, nuk amë nënësia jo Ka shpija së një jeton, ati kur kush Së një jeton, s'ka, s'ka mund si Ka plot në dunja Ka shpija që s'ka për dhe qëtë Ahin e ti, ahin e tjetë Ajo shpija s'ka, ati kur që për dhe qëtë Edhe por shemo para anë opsion 23, ta kanë imën në shtëpat. Vallall, mos shikosh, ska dore sërke shtëpi. E sajmë orë por shem unë asgjë nuk madh. E di unë. Unë e ndrej gë shtëpi. Nuk ka vetëse të ndrej. Kjo shtëpia e madhe, do një Zot e ka mallkuar. Zoti e ka mallkuar. Mëlun mafija, kët ça konda e mallkuar. Kët ça konda e mallkuar. Veç në sens të sho mallkuar. Çka thon pejgamberi selam, illa mabtughi bihi vejullah. Veç ve prashkavon për ftyrën e Zotit. Çka është? Ja e malkume Kre tjera që janë të malkuara A në dhe zër Na jabë më zënë dunja Qiko që ka thamë për nga beri sallës ellem E dunja Hulluën Khadira Dunjaja e amël E amël E gjelëbër Kërë ndohë përshimë të njeri përshimë Me gjelëbrim të madhë Edhe pushon përshimë të një bache Ska qef me dal hispjati Nuk ka qef me dal hispjati E amël E amël Ama në qatë amëlsin e ki helmin Në qatë amëlsin e ki helmin Në fund e shasë që shka me të helmuë E që shpëtovë dhe zëpikti malkimi Ka thanë a.s. Illa më bëtuhi e bihi Vëgjhullah Vëgjhvej pra skapa në dunja për hitë Allahut Kjo nuk është malkuar Dhe në traspetim që jetër ka thanë a.s. Illa dhikrë Allahi Wa ma walahu Au alimen au muteallimen Në traspetim që jetër ka ardhë Se ka thonë a le i sëratë të sëram, dunja e malkuar, e malkuar shakon a shakon ta, përveç, përmendjes se Allahut, përmendjes se Allahut dhe qka i nxanë kësajna, pas se ka thonë, ose një djetar, ose një kërkuas i djes, krej tjetë vëzër i kapë malkimi, Allahun e lusim që Allahut nabon për e të, sinqendë. E treta, në rëndësine sinceriteti dhe është vëzër, se sinceriteti është Shpirti i punve Do më dhanë, këtë punët e tona Janë një loj Syreti i vdekt pa sinceritet Pa sinceritet Puna si gjënazja Së kajemën Se do kërkush, shirë ma shpetë me shtimë vërë se, se do kërkush Bab e ka Të vërërë Aki një për dikush me thanë Bab e ka më këta se shtimë vërë kur E du shumë Aki një për dhe njarë që shtu Që shtu janë vezër veprat pa sinceritet Tikimi, tikimi, tikimi ikpi atën më. Ditën e kiametit, pse? Se s'e shësësi çikës tin zar. Kimë ikbi i vetëson. Sikur çe bërmendam Suran Al-Imran do të vinë. E të woddu law an bainaha wa bainahu amdan ba'ida. Njëherë kur ti shohë veprat tektia ndahirat, kam e thënë, o mu kon me smejë dhe punëve të mia të kët largsë të madhe. Mos ti shoh. Pse? S'ka siguri tet. Andaj vëzet. E treta është Se sinceriteti është shpirti i veprave Thot i bënkajim Elgjozie Thot Qështja e gjithë qështja është Sinceriteti dhe bestikria Andaj I sincjerti nuk lodhët Shko, I sincjerti nuk lodhët A i bën pun A më nuk lodhët Pse? Se pësë është i sincjert A e këni pa, dhe zër Ta shembolejna Këni pa njëzë Qa e dojnë këtë du një kështu Nëmonë me, me ashk i thurën poezi, a ne sotimi thur fjalë po munon ti shkretë. A vdon? Po më ik nuk pastikë se e kretë e kështu me radh. Me punuën thotë, me punuën. Kenë ardhur të ket duñë me punu. Kush ka thënë më të me punu? Kush të ka thënë se kenë ardhur duñë me punu? Kenë ardhur me punu para xherat. Po për kë jo, duñë? Më anësi. E shaqur folën, akifol me dashk. Ka punuar 60 vjet e do thotë, hiç pishman nuk jam. Pse? Se u kanë u kanë me vullnet plot në ata. Ti të bërën e ka në raskepin, ka në vyshk Sa so problem, thot Qa shë e marë penzinë dhe të të midenat Edhe i blejt hapat me parademia Nuk, nuk e këshyri këtë që hapat u blejt Do të menënësi me parademia i blejt Do më dhënë A shkëllëki në këtë vejt E parë ja, ja ka neutralizu dhëjnë tënë Qiku që të përmeni fjallën që i khlusa me demie Se edhe qafirë dhe besimtarë lodhen du një ska, ska të uri pa u lodhen Mirë, thotipën ka Andal kur i ka thon Aisha radiallahu anha pe pyëngambërin sallallahu alejhi dhe sellem, "Ya ja, Rasulullah, ti ai të kam nalu?" Tha jo. Se duaj Allah, më than faleminderit. Para kësaj çka i tha? Ai i ka fol xuno. Vazhdimo me parlamentu, njëri i banëve më mori dekret për Allah i drejtë për drejtë xunoati kët falta. Apo, vësh mi kaluni as ve ai në mirë se unë e kum sos. Falnu ju. Çikush i thon falnu më anë ju, çka keni xunova? Dhe më ke jenerëlia. Shmë full palidhe Fallu dhët ju Fallu ju E jub njëzë qatë ju Aqëroni ju Une Dhe zër E ka pas dhekretin Muhammedi s.a.s. Dhekret ka pas Në Kur'an surë Muhammed Surë Feth Gjunat Nuk i ka thënë dhe zërë Vinë re Ma te qaddeme min dhëmbike Wa ma te akër Wallahi nuk di akon Dhekret matëman bëhët se se që kjo I ka thënë Allahu Muhammedi s.a.s. Gjunat që i këvo maharët I këtë falët ta Kje, qëka kimi ba ti fali Rëzë nuk i di akamat më të mëse që kjo Me të thonë ti dikush O, qëka kime ba bë të fali Qëka ki ti takat me ba bë të gjunakit ti fali Me qëta ta përënë, sa më ishte i sinqirë Qëka tha, tha jo, jash Ani, hdi ju në këtë Se mu më ka zbrit kjo muhe Ama unë për du mi thonë falimin dhejrit E që ish pithuja Rasulullah Falimin dhejrit Tu aj kam namaz Qëka tha i bin Qajime Gjëzije Felajet Abu Sadiq i sinqert nuk lodhat. Andaj ti e, e një shaf, a keni pas sinqert me thon, e farave sa bajn deri drejt e përmen. Vabbe jam lodha, u qova në pesëm, me ninë njerëz s'e diu, apo vabbe jam lodha, po kanë falti. Por Allahu po shuj, Aki, bo, për njëzë mundohme, pormen, a ki po. Plot për njerëz mundohen me përmen veprat, apo vete vete kush e kanë i muket, vete thot. Kush e ka dhënë parë tina, vete thot. Demak mos fol ja, falti be. Çaj i vllavit ka qenë se mos t'anujt sot pak zemra. Kjo dhe zërë muna fiklë që të vogla Të nefësit të lig Që më në është me va Këtë që, që më në është me va Thot i më në kajim e gjuzije Vë këtë u qime arësë siratin më stëqim Isinqerët janë rrugë drejt Isinqerët e ka rrugën e E drejt Fejusar u bihi wa varakit A i hec ka Allah i të flet Kjo dhe zërë fjallë e madhe E kërgarnë nga ebu dërda gjithashtu Ka than Isinqerët i shkon Ka thonë dhe ata që ka bëjmë së e fatësi Ha Tu lohë dënohëm Kjo është Vec këtu e ka vejni Allah në pastro Ja rabbel alemi A munë një paraminu dhe zër Me dalë në khirat <coughs> Allah oja ka nëmru Që kur e shlonë Eki përti e shlonë këtu Me ti nëmruë Iqë panal Sahatin Njani ka flejt Tët të orë Dhët orë Pës orë Sa të që ka flejt Allah e këtë se vafja ka nëmruë Por që ka kësë në q ني انا كمونو سكا برنو الله الله نروث فتبن قيم الجزيه فيثار به وهو راقد تو فليش كون قال الله شاص سينيريتو شقا ولا يتعب من حرم الصدقه والاخلاص وانا كم بارو بزر كردندروت اورا ا Do t'izgjasim legjerat nga se t'ashtë s'kemi mundësi Në sharimit ka nevoj dhe më shumë Thadi për në qajmë e gjëzje, këtu e ndërpresim Do t'ashtë pjegonim legjeratën e arshme Thadi për në qajmë e gjëzje Vala jetë abu Menhurim e sitqa vë li khlas Mëzgaboj e më lodh Ajë cili s'kha sinë qëritet Mëzgaboj e më lodh Sepse pasë sinë qëritet s'ta banë kabur Allah Allah në lusin që Allah në ebë sinë qëritet Në posë për fytyrën e tina, që ta shojmë Zotin tonë të bare kjo e talë në akhiret, në bënë Allah o pi gjeneklive, e lusim Allah unë të bare kjo e talë, që Zotin onë gjemi gjelalu, muslimanet dhe Palestina, Allah o ti ndihman, zullum qarët dhe dhe vetin të shpartallon, El usim Allahun te bareke we ta'ala zoti onjëllë jëlalu namon sançetun soj me Kur'ani nga sunetit e Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam nga fjalet e imamëve te muslimanëve Allahun elusim çë xjonat ona Allahu ti ban afa da maghfirat timbolan ata na dhunja dhe na ahirat aqulu qawli hada astaghfirullah li ve lekum fastaghfiruhu inne hu al gafur rahim walhamdulillahirabbil alam